Wir lösen sie, mir, nur. Die Ferien hatten begonnen und Julian, Dick und Anne waren endlich in Kirin eingetroffen. George und Timmy hatten sie am Bahnhof bereits sehnsüchtig erwartet und mit großem Jubel und Bellen begrüßt. Schließlich waren Ferien erst richtige Ferien, wenn die fünf Freunde wieder zusammen waren. Im Felsenhaus angekommen, hatten sie sich viel zu erzählen. Ich stell dir vor, George, Julian hat drei Mathearbeiten hintereinander ohne einen einzigen Fehler geschrieben. Mhm. Ehrlich? Ja, dann wirst du ja später Professor wie mein Vater. Also, ich glaube eher, dass unsere Anne berühmt wird. Sie nimmt seit drei Monaten Gesangsunterricht und der erste okay. Auftritt vor der Schule war ein Riesenerfolg. Ach, hör auf, Julian, du machst mich ganz verlegen. Hier in Kieran ist auch gerade ein Sänger. Ja? Mutter hat ihn schon gehört. Sie war total begeistert. Und äh, du hast wohl mitgesungen, ha? Deine Stimme hört sich ja an wie eine kaputte sie Ach, <lacht> das stimmt doch. <lacht> Wo hat sie ihn denn gesehen? Ähm, der stellt sich hier einfach auf dem Marktplatz, singt und sammelt dann von den Leuten Geld ein. Oh. Okay. So will ich mein ja. Geld später auch verdienen. Äh, Davon muss man allerdings Töne treffen. Ja. Ja. Kannst du ja. dich noch daran erinnern, wie dein letztes Happy Birthday für Tante Fanny geklungen hat? Oh, oh je, das war weg <lacht> So ja, mal Können wir von was anderem reden? <lacht> ich würde diesen Sänger gern sehen. Vielleicht kann ich was von ihm lernen. Ich dachte, wir gehen morgen baden. Du mit deiner Erkältung baden. Ja, aber wirklich, George. Lasst uns lieber auf den Marktplatz gehen. Ja, ja, er hat recht. Ein bisschen Kulturprogramm kann uns nicht schaden. Und hört ihr? Timmy will auch lieber Kulturprogramm. Er ja, versucht zu singen. Ihr beide werdet ein nettes Duo. <lacht> Am nächsten Morgen machten sich die fünf Freunde auf den Weg zum Marktplatz von Kieran. Der Sänger hatte bereits mit seinem Tagwerk begonnen und wurde von einer Publikumsschar umringt. Zum Erstaunen der Kinder war er nicht allein gekommen. Ach, nicht Was für eine schöne Stimme! Ja, und Gitarre kann er auch noch spielen. Für Bob Linstein? Hast du Julien? Ja, ich glaube schon. Hier, 50 Pens. <lacht> Danke. Ein bisschen Kleingeld für den Sänger? Ein paar Pens für Bob Linsdale? Also, ich würde das nicht gerne machen. Den ganzen Tag einen Hut herumhalten und fremde Leute ansprechen. Ja, mir tut der Junge leid. Er hat bestimmt genauso viel Leben wie wir. Eigentlich gemeint, dass sein Vater ihn für sich arbeiten lässt hast du eigentlich recht. – Wow! Wahnsinn! Wow. Wow. Das war toll! – Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Danke sehr. In ein paar Minuten geht es weiter. Vielen Dank. – Wisst ihr was? Wir sagen dem Jungen einfach mal Hallo. Mhm. – Ja, oder? – Warum nicht? Gute Idee. Okay. Hallo, Mr. Lindsay. Sieh mal, Bill, wir bekommen Besuch. Sie haben wirklich toll gesungen. Oh ja. Vielen Dank. Ich habe zu danken, junges Fräulein. Wer seid ihr denn? Also, ich heiße Anne und das ist meine Cousine... George, George. und wie heißt du? Bill. Äh, hallo, Bill. Ich bin Dick und das ist... Julian. Hi. Genau, mein Bruder. <lacht> <lacht> Na, und wer bist du? Ja, das ist Timmy. Er gehört zu mir. Ha, ah, Timmy. Guten Tag, Timmy. Sag mal, Bill, musst du eigentlich den ganzen Tag arbeiten? Moment, er muss doch gar nicht arbeiten. Stimmt's, Bill? Das machst du doch freiwillig. Ja, natürlich. Was so. soll ich sonst tun? Ich kenne niemanden hier. Und okay. Jetzt schon. Nämlich uns. Und du kannst mit uns baden gehen, wenn du willst. Ja, hast du Lust? Äh, und ob ich das will? Ist das in Ordnung? Na, ich bitte dich, da brauchst du doch nicht zu fragen, mein Junge. Du bist alt genug, um mit neuen Freunden baden zu gehen. Hm? Ja, dann bis heute Abend. Und vielen Dank, Mr. Linstein. Ja. Und viel Erfolg noch. Auf Wiedersehen. Na klar, also lasst es euch gut gehen. Viel Spaß. I lost <lacht> my love, you do me wrong to cast me off this discourteously. For I have loved you well and long, delighting in your country. Bill war genauso alt wie Julian, nur ein wenig kleiner. Und er war ein sehr freundlicher Junge. Fast ein bisschen zu freundlich, wie George insgeheim fand. Die Art, wie er mit Tante Fanny sprach, war zumindest etwas ungewöhnlich. Hallo, Tante Fanny. Hallo. Oh, ihr habt Besuch mitgebracht. Guten Tag, Madam. Mein Name ist Bill. Er ist der Sohn vom Sänger Bob Linsdale. Mhm, mhm. Ach, wie schön, dich kennenzulernen. Geht nur in die Stube. Die Sandwiches für euch stehen schon auf dem Tisch. Ach, für Bill hole ich natürlich gleich noch eins. Aber nein, Madam, das ist ganz sicher nicht nötig. Ich habe schon etwas gegessen. Bill, du bist doch unser Gast. Natürlich isst du mit uns. Ja, ja. hier. <lacht> oh, komm schon, setz dich. Ach, das sieht ja mal Wunderbar. wieder lecker aus. Okay. Ich nehme das mit Tomaten. Das wollte ich doch. Oh. Sie Was ist ich sehr so. nett, eure Tante. Mhm. Oh, ja, das ist, das ist wirklich. Ja. Hier, Bill, das Sandwich für dich. Und hier in dieser Tüte sind noch ein paar Muffins für euch, damit ihr am Strand nicht verhungert. Oh, vielen Dank, Tante Fanny. Toll. Prima. Wenn Sie möchten, mache ich nachher freiwillig den Abwasch, Was? Wie jetzt? Bill, du bist eingeladen. Schade, dass du nicht George Bruder bist. Wieso? Na ja, Bruder, der freiwillig abwäscht, den hätte sie bestimmt gern. <lacht> <lacht> ja. Hatten die Freunde aufgegessen, drängten sie zum Aufbruch. Julian holte noch eine zweite Badehose für Bill. Und schon liefen sie zur Sanddüne, die zum Strand hinunterführte. Warte, Jimmy! Du hast es aber eilig heute. Los, George! Wir rennen mit Timmy um die Wette! Na, der wirst du ja wohl der Letzte sein. Jimmy, gib Gas! Na los, komm schon! Ganz schön verrückt, deine Cousine, George. Sie ist vor allem ein richtig guter Freund. Julian, wir haben was vergessen. Die Muffins. Geht nur vor, ich hole sie. Warte, das musst du doch nicht. Du bist unser Gast. Jetzt warte doch mal, Bill. Wir sind ja nicht ab verhungern. Bill lief so schnell, dass Julian kaum hinterherkam. Er hatte schon das obere Ende der Düne erreicht, als Julian sah, wie er plötzlich abrupt stehen blieb. Im nächsten Moment tauchten auf dem Dünenkamm zwei weitere Gestalten auf, ein Mann und eine Frau, die sich wie aus heiterem Himmel auf den Jungen stürzten, ihn mit einem Seil fesselten und den Mund zuhielten. Hey, was soll das? Keine Angst, mein Junge, dir wird nichts Schlimmes passieren. Wir wollen dich nur eine Weile bei uns behalten. <lacht> Jetzt drück Ach. ihm endlich das Taschentuch in den Mund. Ich mach ja schon. Hey, was tun Sie da? Lassen Sie den Jungen sofort los, er hat Ihnen nichts getan. Oh nein, was macht er denn hier? Lassen Sie meinen Freund los. Hey, was machen Sie da? Ehe sich Julian versah, hatte auch er ein Seil um seinen Körper. Der Mann hatte es so gekonnt über seinen Oberkörper und die beiden Arme geworfen und festgezogen, Dass Julian sich kaum noch bewegen konnte. Tut mir leid, mein Junge, aber du warst in unserem Plan nicht vorgesehen. Jetzt musst du deinen Freund leider begleiten. Wo bleibst du mit dem Knebel, Bess? Hier. Ja. Verdammt. Schon da. Oh, na los, jetzt hab dich nicht so. Ich pass mich nicht an. Oh. Schön festbinden, Bess. Mhm. So ist es gut. Mhm. Und nun spazieren wir vier ganz schnell in die Bucht, wo mhm. unser Motorboot liegt. Na los, bewegt euch. Mhm. Am Strand, der einen Kilometer von der Bucht entfernt lag, war nichts als das Plätschern der Wellen und das Summen von Insekten zu hören. George spielte mit Timmy im Wasser. Anne und Dick dagegen warteten auf ihren Bruder und Bill, um mit ihnen gemeinsam baden zu gehen. Den Ball, Timmy. Den Los, den Ball. Komm sofort aus dem Wasser, George! Deine Erkältung wird davon nicht besser. Warte schon! Wo bleiben die beiden nur? Bill und Julien sind jetzt schon eine halbe Stunde fort. Schon so lang? Vielleicht wollen sie ein bisschen unter sich sein, unsere Großen. Aber dann hätten sie uns doch Bescheid gesagt. Ach, stimmt. Und sie hätten uns vorher die Muffins gebracht. <lacht> sind Julian und Bill immer noch nicht da? Nein. Soll ich nachsehen, wo sie bleiben? Ich würde gern mitkommen. Okay. Wie ist das komisch. Ich komme auch mit. Na dann, los! Im Felsenhaus war niemand und die Tüte Muffins stand noch immer auf dem Tisch. So beschlossen George, Anne und Dick zum Marktplatz zu gehen. Vielleicht wusste Mr. Linsdale, der Sänger, etwas. Während die drei wieder nach Kieran gingen, stolperten Julian und Bill von ihren Entführern getrieben über die Felseninsel. Denn dorthin waren sie mit dem Motorboot gebracht worden. Willkommen in eurem neuen Zuhause. Hier, die Treppe geht's runter. Wir haben da ein schönes Plätzchen für euch gefunden. <lacht> Oh, keine Angst, wir lassen euch nicht verhungern. Wir sind sehr daran interessiert, dass es euch gut geht. Naja, in diesem reichen Söhnchen zumindest. Und wenn oh. der Großvater mitspielt, dann wird es auch nicht allzu lange dauern. Oh, wollen wir ihm die Knebel nicht abnehmen? Von mir aus, auf diesem gottverlassenen Island, kann sowieso niemand was hören. So. Oh, wer sind sie? Das geht dich gar nichts an. Sei froh, dass du deinen Kumpel hast, sonst müsstest du dich jetzt mit den Spinnen unterhalten. <lacht> so. Mr. Hilfsbereit kann jetzt auch widersprechen. Was soll das alles? Frag deinen Freund doch mal nach seiner Familie. Hast ja. du den Schlüssel, des? Ja, hier. Also, bis später, mein Goldjunge. Und du, pass schön auf ihn auf. Die Hände, noch immer gefesselt, saßen Bill und Julian auf dem Boden des Bruchkellers. Hoch über ihren Köpfen befand sich eine kleine Fensterluke, durch die ein wenig Tageslicht in den düsteren Raum drang. Was hat das zu bedeuten? Was meint er mit reichen Ich habe keine Ahnung. Weißt du, wo wir sind? Ja, auf der Felseninsel. Im Keller der Burgruine. Diese Schurken haben den ehemaligen Experimentierkeller von Onkel Quentin entdeckt. Und offensichtlich haben sie ein neues Schloss eingebaut. Oh, hier kommen wir doch nie raus. Das werden wir ja sehen. Als erstes müssen wir versuchen, von unseren Fesseln loszukommen. Such dir mal einen Stein mit einer scharfen Kante. Der hier ist ganz spitz an einer Seite, ja? Okay, gut. Jetzt musst du den Strick, mit dem du gefesselt bist, immer an derselben Stelle reiben. So lange, bis du ihn zerreißen kannst. Okay, ich versuch's. Auf dem Marktplatz von Kirin fanden sich unterdessen immer mehr Menschen, die den Gesang von Bob Linsdale bewunderten. Doch Anne, George und Dick warteten ungeduldig darauf, dass er endlich wieder eine Pause machte. Das war Dankeschön. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Danke. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann freue ich mich über eine kleine Spende. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke sehr. Warten Sie. Was macht ihr denn hier? Hey, ich denke, ihr seid am Strand. Mr. Linzdale, haben Sie Julian und Bill gesehen? Die beiden wollten Muffins holen und, und sind nicht mehr zurückgekommen. Und ja, Dann lassen Sie sich die Muffins wohl ganz alleine schmecken, oder? Nein, sowas würde Julian niemals tun. Nein, niemals. Ja. Er würde auch nicht einfach fortgehen, ohne uns Bescheid zu sagen. Tja, dann sollte er wohl mal langsam damit anfangen. Ach, wisst ihr, Jungs in diesem Alter müssen manchmal ihre eigenen Wege gehen. Hm? Die kommen von ganz alleine zurück. So, und ich sollte jetzt mal wieder weiterarbeiten. Hm? Aber... Alas, my love, you do me wrong to cast me off this For I have loved you Mir ist dieser Mr. Lindsdale nicht cool, gewohnt. Ja. Heute Morgen has hast du ihn doch noch so bewiesen. Ja, aber irgendetwas stimmt nicht mit ihm. Er macht sich überhaupt keine Sorgen um seinen Sohn. Vielleicht hat er ja auch recht. Julian und Bill sind bestimmt ich nur auf eigenen Wegen. Seht euch mal die Notentasche von Mr. Lindsdale an. Wieso? Da ist ein Familienwappen drauf. Ja, und? Hm? Das könnte ein Adelswappen sein. Und das Leder dieser Tasche sieht sehr wertvoll aus. Ein einfacher Straßensänger könnte sich so eine Tasche niemals leisten. Ja, und du meinst, er hat sie gestohlen? Naja, vielleicht ist er nicht nur ein Straßensänger, sondern auch ein Dieb. Moment, Mädels, es lässt sich bestimmt alles aufklären. Ich weiß auch wie. Wir könnten herausfinden, zu welcher Adelsfamilie das Wappen gehört. Und dann könnten wir die Familie darüber informieren, wer ihre Tasche jetzt mit sich herumträgt. Mhm. Ja. Wie finden wir das heraus? Na, in der Bibliothek von Kirin gibt es bestimmt ein Lexikon der englischen Adelswappen. Am besten, ich zeichne das Wappen auf der Tasche ab, damit wir es nachher vergleichen können. Dann versteck dich hinter uns, damit Mr. Linz, der nichts davon mitkriegt. Ja und beide. Ja, ja, ja. Also oben links ein Hund und oben rechts eine Kornähre und links ein Eichenblatt und daneben, daneben eine Rose. So. In der Bibliothek von Kirin gab es tatsächlich ein Buch mit englischen Adelswappen. Allerdings musste der Bibliothekar Mr. Letters die Kinder bitten, ein wenig Geduld zu haben. Eine Frau und ein Mann beugten sich im Lesesaal über das große Lexikon. Leise unterhielten sie sich. Meinst du wirklich, dass wir noch einmal hierher kommen mussten? Ich will nur sicher sein, dass wir uns nicht getäuscht haben. Wofür braucht man so ein Wappen eigentlich? Diese Wappen wurden vor vielen hundert Jahren erfunden. Reiche Familien haben damit alles gekennzeichnet, was ihnen gehörte. Sie meinen Kleidung und Wäsche und so etwas? <lacht> naja, also die reichen Adligen von damals, die hatten schon ein bisschen mehr. Ja klar, Schlösser und Burgen und, und Hängebrücken und solche Dinge. Jedes Wappen hatte eine ganz besondere Bedeutung. Es sagt etwas über die Adelsfamilie aus und es darf von niemandem sonst verwendet werden. Sind Adlige denn immer reich? Nicht unbedingt. Auch Soldaten, wenn sie besonders tapfer waren, konnten den Adelstitel bekommen. Stimmt, dann wurden sie zum Ritter geschlagen. Das gibt es sogar heute noch. Wenn jemand etwas sehr Mutiges oder besonders Gutes für England getan hat, dann kann er von der Königin den Ritterschlag bekommen. Dann weißt du ja, wofür du dich sonst noch im Leben anstrengen kannst, wenn es mit der Sängerkarriere nicht klappt. Aha, ich weiß gar nicht, wieso das nicht klappen sollte. Gibt es denn einen Unterschied zwischen Ritteradel und Familienadel, Mr. Letters? Oh ja, der Familienadel kann vererbt werden, der Ritteradel nicht. Das heißt, jemand, der einen Adelstitel geerbt hat, ist immer gleich reich? Nein, das wäre zu einfach. Viele Adelsfamilien haben ihren Reichtum im Laufe der Jahrhunderte verloren. Und dann ist der Adelstitel auch schon alles, was die Kinder erben. Und das Einzige, was diese Erben mit ihrem Wappen kennzeichnen können, ist tatsächlich nur noch die Wäsche, die sie besitzen. <lacht> ja, vielleicht ist Bob Linz, der so ein armer Adliger. Aber warum hat er dann eine teure Ledertasche? Hm. Während Anne und George miteinander tuschelten, beobachtete Dick ungeduldig die Frau und den Mann im Lesesaal. Die schienen endlich gefunden zu haben, wonach sie gesucht hatten. Ah, siehst du, Bess? Ich hab's dir doch gesagt. Oh. Grundbesitz, Vermögen und Einfluss. Wenn die kein Geld haben, wer dann? Ja, jetzt habe ich auch keinen Zweifel mehr. So. Das können sie zurückhaben. Na wunderbar. Hier gibt es nämlich ein paar neugierige Forscher, die schon dringend darauf warten. Mhm. Ja. Komisch, wofür sich die Kinder in dieser Gegend so interessieren. Vielleicht brauchen sie die Wappen für ihre Ritterspiele. <lacht> <lacht> Tja, Ritterspiele, wofür halten die sich? Ach los, lass uns den Wälder hier mal anschauen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das Wappenlexikon enthielt Hunderte von Adelswappen, es war unmöglich, sie alle zu studieren. Die Kinder grübelten lange über ihre Herangehensweise, bis Dick schließlich auf eine einfache und naheliegende Idee kam. Also, wir könnten doch als erstes nach dem Namen Linsdale schauen. Mhm. Vielleicht ist der Sänger ja doch selbst der Adlige. Ja. Und wenn es kein Linsdale-Wappen gibt, dann wissen wir schon mal, dass das Wappen auf der Tasche nicht zu ihm gehört. Mhm. Achtung, der, das klingt sehr los. Ja, dann ja. mal los. <lacht> Lee Lewis Limerick Linsdale. Äh, hast du es gefunden? Ja, ich kann es kaum glauben, es Es gibt ein Lindsdale-Wappen. Wo ist denn deine Skizze, Anne? Warte. Hier. Hängen wir sie mal daneben, hä? Ja? Das ist es. Schaut euch das an. Ein Hund, eine Ehre, ein Eichblatt und eine Rose. Stimmt, Volltreffer! Lindsdale ist wirklich ein Adliger. Tja, dann gehört er wohl zu denen, die im Laufe der Zeit verarmt sind. Ganz bestimmt nicht. Wie? Wieso? Ja, lest mal, was hier steht. Was denn? So. Mal vor. Die Linzdale spielen bis heute eine bedeutende Rolle in Politik und Wirtschaft. Mhm. Ihr Privatvermögen gehört zu den zehn größten Privatvermögen von Großbritannien. Was? Jetzt verstehe ich wirklich gar nichts mehr. Wieso soll denn ein Mann aus einer reichen Adelsfamilie... Als Sänger auf der Straße leben. Ja, und wenn Linz dir gar der nicht sein sehen. richtiger Name ist? Ja, aber wie ist er dann an die Tasche gekommen? Ja, merkwürdig. Lasst uns nach Hause gehen. Vielleicht ist Julian inzwischen wieder aufgetaucht. Und er findet bestimmt eine Erklärung. Ja, ja hoffentlich. Na dann los. Julian war nicht da. Neben der Tüte mit den Muffins lag eine Nachricht von Tante Fanny. So, ein Zettel. Von Julian? Ähm, Nein, von Tante Fanny. Äh, lies mal vor. Liebe Kinder, nun habt ihr die Muffins doch vergessen. Wir sind kurzfristig zu einem Wissenschaftstreffen nach New Haven gefahren. Schon morgen sind wir wieder zurück. Die Zutaten fürs Abendessen stehen in der Küche. Lasst es euch gut gehen, Fanny und Quentin. Tja. Und was machen wir jetzt? Hm. Wie wär's, wenn wir das Essen kochen? Frag mich bloß nicht, ob ich euch helfe. Ach, keine Sorge. So gut wie <lacht> Anne kannst du sowieso nicht kochen. Danke, Dick. Und George, du packst dich jetzt da in den Sessel oh, und ja. ich mach dir einen schönen Tee. Dann geht's dir gleich viel besser. Alles klar. Während Dick und Anne sich in der Küche zu schaffen machten, zog sich George in einen großen Sessel zurück. Timmy setzte sich zu ihren Füßen und legte seinen Kopf auf ihren Schoß. Er winselte leise vor sich hin, so sehr schien ihn die Sorge um julien und Bill zu beschäftigen. So, hier ist dein tee Danke, das ist ganz lieb. Bäh, das schmeckt ja grauenhaft. Ja. Wirkt aber. Wart's erstmal mal ab. Hey, Timmy, was machst du da? Ja, was soll ich mit der Zeitung? Timmy wird uns bestimmt was zeigen. Gib mir her, Timmy. Was ist denn? Ja, seht doch. Das Familienwappen. Das Wappen der Linsdale's. Ja, und hier ist das Foto von Bob Linsdale. Und ein Artikel über den Sänger. Lass mal sehen. Der hier. Der Artikel erzählte die wahre Geschichte des Sängers Robert Linsdale. Der älteste Sohn der Adelsfamilie hatte vor einigen Jahren einen schweren Autounfall überlebt. Und danach beschlossen, sein Leben zu ändern. Also er sagte... Ich will nicht länger das Leben eines Reichen führen. Meine Musik ist mein größter Reichtum und den will ich an die Menschen verschenken. Selbst wenn ich dafür auf der Straße leben muss. Ach, alle Achtung, Mr. Linsdale hat ganz schön Charakter. Na, ich weiß nicht. Solange er das für sich beschließt, kann er ja machen, was er will. Aber dass sein er Sohn mit ihm auf der Straße leben muss, das finde ich nicht richtig. Naja, Bill hat erzählt, dass sie im Strandhotel übernachten. Na, trotzdem. Wisst ihr was? Hä? Mit dieser komischen Geschichte wird mir die Sache noch unheimlicher. Und außerdem ist es schon fast neun. Ich rufe jetzt die Polizei an. Na ja, wenn du meinst, dass sie uns helfen kann, hier das Telefon. Danke. Polizeiwache Kirchen, Constable Wilbert. Constable, Julian und sein Freund Bill sind verschwunden. Bill ist der Sohn von diesem Adligen, der als Sänger auf der Straße lebt. Ja, ja, habt davon gehört. Aber singen ist ja kein Vergehen. Nein, aber es ist schon neun. Und wir haben die beiden zum letzten Mal heute Mittag gesehen. Nun mal ganz ruhig, meine liebe Anne. Wir haben unsere Vorschrift. In einem solchen Fall fangen wir erst nach 24 Stunden mit der Suche an. Es gibt zu viele Jungen in diesem Alter, die aus Spaß für eine Nacht wegbleiben und am nächsten Tag einfach wieder auftauchen. Dass Julian so etwas tut, hätte ich zwar nicht gedacht, aber wer weiß. Mit einem guten Freund sucht man auch schneller das Abenteuer. Julian würde uns Bescheid sagen, ganz sicher. Ja, und die Ja. Außerdem außerdem müssen Sie doch Hunger haben. Irgendwo gemütlich an einem Lagerfeuer und braten die Fische, die Sie heute Nachmittag gefangen haben. Glauben Sie, ja? Ja. Was glaubt Ihr, wie oft ich als Junge in diesem Alter draußen geschlafen habe? Sobald es schön warm war, bin ich in den Wald gegangen, um die Nacht in Gottes freier Natur zu verbringen. Ja, ja. das hättet ihr dem alten Constable gar nicht zugetraut. Mann. Nein, nee. Und was haben wir ja, denn Ja, ja, Constable, Constable, haben Sie, haben Sie vielen Dank für Ihre beruhigenden Worte. Ja, wir, äh, wir werden einfach noch ein bisschen warten. Recht so, äh, Dann gute Nacht, Gute Nacht. Gute, gute Nacht. Nacht. Zur selben Zeit versuchten Julian und Bill im Verlies der Burgruine noch immer ihre Fesseln an den Steinkanten zu zerreiben. Doch nicht nur die Stricke an ihren Handgelenken waren hartnäckig, Bill schwieg sich auch gründlich aus, wenn Julian versuchte, etwas über seine Familie herauszubekommen. Es war, als wollte der Junge ihm etwas verheimlichen. Diese Stricke sind verdammt fest. Aber sie werden dünner. Also meiner jedenfalls. Ja, meine auch. Das ist gut. Oh. Oh, ich brauche eine Pause. Ja. Aber fang nicht wieder an, mich auszufragen. Bill, das ist doch unfair. Ich habe versucht, dir zu helfen. Und ohne dich würde ich gar nicht hier sitzen. Dann kannst du mir doch wenigstens verraten, was es mit deinem Vater auf sich hat, oder? Ich will doch nur wissen, in was für eine Situation wir geraten sind. Das weiß ich doch auch nicht. Dann denk nach. Weiß dein Vater irgendetwas? Hat er irgendwo einen Schatz versteckt? Soll er erpresst werden? Oh, dieser Linsdale ist überhaupt nicht mein Vater. Wie? W warte mal, das verstehe ich nicht. Wer ist er dann? Ja, weiß, was weiß ich? Der Sänger Bob Linsdale eben. Ich kenne ihn auch erst seit zwei Tagen. Aha. Und, und wer bist du? Bill. Bill Gatwick. Okay. Und woher kommst du? Aus New Haven. Deine Familie wohnt also in New Haven? Nein. Die wohnt nirgendwo. Jetzt fang nicht schon wieder damit an. Irgendwo muss deine Familie doch wohnen. Ich bin aus dem Kinderheim von New Haven. Oh, ach so. Von daher kommt die Sache mit dem freiwilligen Abwasch. Also. Ja, kann sein. Wir haben zumindest niemanden, der für uns abwäscht. Aber deswegen bist du nicht aus dem Heim abgehauen. <lacht> Nein. Das war wegen Marvin. Ach so. Hm. Ich dachte, er wäre mein bester Freund, aber dann hat er was gemacht, was ein Freund einfach nicht tut und da wollte ich weg. Verstehe. Er hat sich mit den anderen Jungs über mich lustig gemacht. So, ein Idiot. Warum hast du das denn nicht gleich erzählt? Ja, weil ich nie wieder zurück will. Weil niemand wissen soll, dass ich ein Heimkind bin. Deshalb. Hm. Und wie hast du Bob Linsdale getroffen? Er hat auf dem Marktplatz von Twin Oaks gesungen. Ich habe ihm zugehört den ganzen Nachmittag. Ja. Als er fertig war, ist er zu mir rübergekommen und hat mich zum Essen eingeladen. Das war gut, denn ich hatte Hunger. Ja. Und als Gegenleistung musst du jetzt das Geld für ihn einsammeln? Nein, überhaupt nicht. Das war meine Idee. Aha. Ich dachte, wenn ich das Geld für ihn einsammle, dann kann ich bei ihm bleiben. Er fand das in Ordnung. Okay. Ich durfte ihn sogar von Twin Oaks hierher nach Kirin begleiten. Das Gute an Linsdale ist, er stellt überhaupt keine Fragen. Na, du ja offenbar auch nicht. Sonst würdest du jetzt vielleicht wissen, warum die uns hier einsperren. Warum auch immer. Wir müssen versuchen, hier rauszukommen, oder nicht? Naja, klar. Also, machen wir weiter. Okay. Das verdammte Ding. Endlich hatte ihre lange Mühe Erfolg. Zuerst riss der Strick bei Julian. Und er half Will, sich von seinen Fesseln zu befreien. Sobald dies geschehen war, standen sie auf und sahen sich eingehend in ihrem Kellerverlies um. Durch die Fensterluke hoch über ihnen drang nur noch ein letzter matter Schein vom Tageslicht. Was meinst du, wie hoch diese Luke da oben ist? Ich weiß nicht, drei, vier Meter vielleicht? Lass uns doch eine Räuberleiter machen. Vielleicht schaffe ich es ja hinaus und wenn ich draußen bin, finde ich schon was, um dich hinterher hinterherzuholen. Ja, gute Idee. Versuchen wir es. Okay. Ähm, am besten, ich knie mich hin. Mhm. Du kletterst auf meine Schultern und dann richte ich mich ganz langsam auf, okay? okay. Ja, okay. okay. So. Stehst du fest? Ja, ich kann mich an der Wand abstützen. Okay. Dann komme ich jetzt hoch. Mach langsam. Ja. Ja. Äh, noch ein Stück. Jetzt stehe ich. Kommst du ran? Nein, es fehlen noch ein paar Zentimeter. Ein paar Zentimeter? Ich stell mich auf die Zehenspitzen. Es äh, reicht immer noch nicht. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Oh! Oh! Verdammt. Tut mir ah! leid, ich bin abgerutscht. Ah! Ist alles okay bei dir? Ja, glaub schon. Und bei dir? Nur ein paar blaue Flecke. Ich konnte den Fenstersims schon mit den Fingerspitzen berühren. Ja? Aber es hat nicht gereicht, um mich festzuhalten. Oh Mann, dann müssen wir einen anderen Weg finden, glaube ich. Ja. Komm, lass uns die Wände untersuchen. Mhm. Vielleicht sind irgendwo ein paar Steine locker, die sich herausschieben lassen. Ja, gut. Da ist alles fest. Ja, hier auch wird es auch noch dunkel. Wir müssen die Wände wohl bald abtasten wie ein paar Blinde. <lacht> müssen wir nicht. Und sprach hey. es werde Licht. <lacht> Eine Taschenlampe. Trägst du die immer bei dir? Angewohnheit vom Heim. Ich lese so gerne. Am liebsten Abenteuerromane und am liebsten, wenn alle schon schlafen. Ohne meine Taschenlampe wäre ich verloren. Deswegen habe ich sie immer mit. Mensch, Bill, das ist die Rettung. Meinst du, du kannst die Taschenlampe in die Höhe der Fensterluke bekommen, wenn du wieder auf meine Schultern steigst? so dass man sie von außen sehen kann? Ja, das könnte ich hinkriegen. Die Lampe hat genau die 20 Zentimeter, die mir bis zum Sims gefehlt haben. Okay, dann könnten wir George ein Zeichen geben. Warum soll ausgerechnet deine verrückte Cousine ein Zeichen von uns sehen? Die Insel, auf der wir uns befinden, gehört meiner verrückten Cousine George. Wie das denn? Naja, eigentlich gehört sie Tante Fanny. George wird sie einmal erben. Sie betrachtet sich aber jetzt schon als ihre Besitzerin. Ach, verstehe, das hm. wird mir auch so gehen. Ja... Von ihrem Zimmer aus kann sie direkt hierher sehen. Und wenn sie nachts nicht schlafen kann, steht sie stundenlang am Fenster und guckt sich ihre Insel an. Und ich wette mit dir, dass sie heute Nacht nicht schlafen kann. Hoffentlich. Von außen gesehen befand sich die Fensterluke des Burgkellers etwa einen Meter über dem Boden. Die Nacht war sehr klar. Und so war das Licht in dieser Luke über eine große Entfernung hin zu sehen. Allerdings nur, wenn man ganz genau hinschaute. Na, Timmy, kannst du auch nicht schlafen? So, ich gehe ans Fenster. Vielleicht sehe ich den Rauch des Lagerfeuers, an dem Julian und Bill jetzt angeblich sitzen. Guck mal Timmy, was ist das denn? Da auf der Felseninsel. Leuchtet da etwas oder bilde ich mir das nur ein? Es ist fast gar nicht zu sehen. Doch, jetzt. Es blinkt. An, aus, an, aus. Es leuchtet unterschiedlich lang. Siehst du? Kurz, kurz, kurz. Lang, lang, lang. Das ist ja Ann, Ann, wach auf! Da drüben gibt jemand Morsezeichen. Ann! Was? Mausezeichen? Wie denn? Ja, mit einer Lampe oder so. Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. Das bedeutet, rettet uns. Warte, ich hol Dick. Dick, aufwachen! Was, was ist denn los? Es ist mitten in der Nacht. George sieht Bronzezeichen. Was? George, sag mal, kann es vielleicht sein, dass du noch träumst? Nein, sieh doch mal, da drüben, das Licht, das blinkt in ganz regelmäßigen Abständen. Wo denn? Ich, ich sehe nichts. George, ich auch nicht. Ich, ihr müsst die Augen zukneifen. Okay. Uh, uh, nee. Oh nein! Jetzt hat es aufgehört. Da war überhaupt nichts. Doch, das war ein Notruf von Julian und Bill. Jetzt mach mal halblang. So schnell kommt Julian nicht in Not. Ich habe in den letzten Stunden nachgedacht. Und ich glaube, ich weiß jetzt, was passiert ist. Sie sind entführt worden. George, ich mache mir ja auch Sorgen um Julian und Bill. Ich auch. Aber deshalb müssen wir doch nicht gleich das Schlimmste befürchten. Überleg doch mal, wenn Linsdale aus einer reichen Adelsfamilie stammt, dann könnte doch jemand auf die Idee kommen, seinen Sohn zu entführen und seine reiche Familie zu erpressen. Ja, ja. und warum haben sie dann Julian entführt? Haben unsere Eltern im Lotto gewonnen, ohne um uns Bescheid zu sagen? Vielleicht wollte er behelfen. und sie haben ihn gleich mitgeschleppt. Hm. Wieso redest du immer von sie? Genau. Erinnert ihr euch an den Mann und die Frau in der Bibliothek? Ä ja. ja, ja. Die habe ich noch nie hier gesehen und oh. sie haben sich für dasselbe Buch interessiert wie wir. Okay. Das ist doch alles kein Zufall. Sie haben Julian und Bill in die Burgruine gesperrt. Und von dort kamen die Lichtsignale. George, es gab keine Lichtsignale. Doch. Ich habe keine gesehen und Anne auch nicht. Aber Nein. ich habe sie gesehen. Du machst dir einfach zu viele Sorgen um Julian. Ich glaube, dass Constable Wilbert recht hat und, und Julian und Bill heute Nacht einfach nur im Freien schlafen wollen. Ja, und kein das Fall. war bestimmt Bills Idee. Das glaube ich auch. Aber das ist kein Grund, dass wir uns die Nacht hier um die Ohren hauen müssen. Also Aber, schlaft doch gut. Okay. Du auch, Dick. Okay. Nacht. Bis morgen. Doch George schlief auch den Rest der Nacht nicht. Sobald es hell wurde, zog sie sich beinahe lautlos an und verließ das Zimmer, ohne Anne zu wecken. Timmy trabte auf samtweichen Pfoten an ihrer Seite. Die Haustür schlossen sie fast ohne Geräusch. Schnell liefen die beiden über die Düne hinunter zum Strand und stiegen in das Ruderboot, das George für die Fahrten zu ihrer Insel benutzte. Sie waren schon mitten auf dem Wasser, als Anne in ihrem Zimmer im Felsenhaus aufwachte. Guten Morgen, George? George? George, George, wo bist du? Dick, Dick, wach auf! George ist weg! Was? Der George ist weg? Ja! Oh, verdammt, jede Wette, dass sie allein mit Timmy zur Insel gefahren ist. Weil sie Morsezeichen gesehen hat? George traue ich alles zu. Ja, ich leider auch. Vielleicht hat sie sogar recht mit ihrer Entführungstheorie. Ach Quatsch, das ist Quatsch. Wie kommst du darauf? Ich habe mich wieder an die beiden Leute in der Bibliothek erinnert. Ja. Ich habe ihnen zugehört, während du dich mit George unterhalten hast. Ja, und was haben sie gesagt? Also, der Mann sagte irgendwas wie, wenn, wenn die kein Geld haben, wer dann? Was? Das könnte doch zu den Lindsdales passen. Und zu einer Erpressung. Weißt du was, Dick? Wir gehen einfach zu Mr. Lindsdale und fragen ihn, ob er gerade erpresst äh, wird. Einfach so? Ja, dann wird sich herausstellen, was an George Theorie dran ist. Gute Idee. Nach einem kurzen, eiligen Frühstück liefen die beiden zum Strandhotel. Dort erwachte gerade das Leben an diesem frühen Morgen. In den meisten Zimmern schien man noch zu schlafen. Aber hinter einem Fenster konnten Dick und Anne schon mehrere aufgeregte Leute sehen. Sieh mal, Anne, in dem Zimmer da oben, da scheint ja schon mächtig was los zu sein. Ja, aber das ist doch Mr. Linsdale. Was? Ja, stimmt. Du hast recht. Und er hat Besuch. Ein Mann und eine Frau, soweit ich das erkennen kann. Dann stimmt es also wirklich. Du, du meinst, das sind die Entführer? Ja. Die Leute aus der Bibliothek? Und, na, wer denn sonst? Wahrscheinlich versuchen sie gerade, das Lösegeld zu erpressen. Aber das wird ihnen nicht gelingen. Dick, was hast du vor? Wenn Mr. Linsteel wüsste, wo sein Sohn ist, dann, dann hätte er keinen Grund mehr, auf die Forderung der Erpresse einzugehen. Wir können es ihm sagen. Ja, aber wieso? Wo, wo sind Julian und Bill denn? Na, auf der Felseninsel. Wie glaubst du jetzt etwa doch, dass Julian Morsezeichen gesendet hat? Naja, schließlich kann er morsen. Los, komm, wir müssen hoch zu Mr. Linz. Gehen. Na okay. los. Ja, ja. Vor der Tür des Zimmers, in dem Lindsdale logierte, blieben Anne und Dick stehen. Drinnen wurde eine heftige Auseinandersetzung geführt. <lacht> Man auf die Idee, die zu informieren. Nein. Sie können nicht einfach machen, was Sie für richtig halten. Wir werden Ihnen jetzt mal sagen, was das richtige Verhalten Dick, ist. willst du in etwa reingehen? Das muss ich gar nicht. Mr. Linsdale, gehen Sie auf keine Forderung der Entführer ein. Wir wissen, wo Ihr Sohn ist. Wenn Sie wollen, dann rufen wir sofort die Polizei. Dick? Helm! Sag, was spielt ihr denn für ein Theater? <lacht> das ist überhaupt kein Spiel! Nein, ihr Sohn ist in größter Gefahr! Moment! Ich habe gar keinen Sohn. Was? Wieso nicht? Keinen Sohn? Moment, Moment. Nun kommt erst mal rein. Also irgendetwas Wichtiges scheint ihr ja auf dem Herzen zu haben. Also darf ich vorstellen, das sind Mr. Miller und Mrs. Smith aus dem Kinderheim von New Haven. Guten Tag. Kinderheim? Die beiden in der Bibliothek sahen ganz anders aus. Nun, Mr. Linsdale, Sie scheinen offensichtlich ein großes Herz für Kinder zu haben, aber wenn wir unser Gespräch vielleicht erst zu Ende führen können. Ja, na natürlich, sicher. Ähm, entschuldigt, Ihr beide. Also, äh, ja. Sie wollten mir sagen, was das richtige Verhalten gewesen wäre, Mrs. Smith. Richtig. Wenn Sie einen Minderjährigen auf der Straße antreffen, der nicht weiß, wo er die nächste Nacht schlafen soll, dann müssen Sie sich an die Polizei wenden. Haben Sie gar nicht daran gedacht, dass Bill vermisst werden könnte? Ich habe ihn gefragt, aber er wollte nicht darüber reden. Wie haben Sie eigentlich herausbekommen, wo er ist? In Twin Oaks hat ein Polizist beobachtet, wie sie einen fremden Jungen zum Essen eingeladen und dann mit in ihr Hotel genommen haben. Den Hinweis, dass sie jetzt in Kirin sind, haben wir allerdings erst gestern Abend bekommen. Was glauben Sie, warum wir so früh hier aufgetaucht sind? Wir haben die ganze Nacht nicht geschlafen vor Sorge und ein paar Jungen aus dem Kinderheim auch nicht. Also nun, jetzt können Sie beruhigt sein. Sie haben ihn ja gefunden. Wo ist er eigentlich? Er hat hier in Kirin einen Freund in seinem Alter. Der große Bruder von, von diesen beiden hier. Und ich nehme mal an, Sie haben am Strand übernachtet. Sie nehmen an? Sie wissen es nicht. Hören Sie, wenn ich vielleicht etwas sagen dürfte. Es gibt noch zwei andere Leute, die Bill für ihren Sohn halten, Mr. Lindsay. Und deshalb kann es sein, dass er und Julian in großer Gefahr sind. Wovon redet ihr? Sie sind vielleicht entführt worden. Wie kommt ihr darauf? <lacht> Entschuldigt. Also, ich denke, Ann und Dick sind einfach zwei sehr fantasiebegabte Kinder. Entschuldigung. Mr. Linsdale, behalten Sie Ihre Gedanken bitte für sich. Und ihr erzählt uns jetzt genau, was ihr wisst. N natürlich. Also, wir haben in der Bibliothek von, von Kirin zwei merkwürdige Leute gesehen. Ein Mann und eine Frau, die sich, die sich für das Familienwappen der Linsdales interessiert haben. Und Dick und Anne erzählten alles, was sie wussten, beziehungsweise vermuteten. Bis hin zu den Lichtzeichen, die George auf der Felseninsel gesehen hatte. Kinder, ich bitte euch, das, das klingt doch alles total unwahrscheinlich. Mr. Linsdale, auch wenn Bill Gatwick nicht Ihr Sohn ist, sollten Sie diese höchst beunruhigenden Hinweise ernst nehmen. Aber was soll, was soll ich denn tun? Ich meine, was halten Sie davon, Ihre Familie anzurufen und zu fragen, ob Sie in den letzten Stunden Zielscheibe eines Erpressungsversuches waren? Nein. Nein, das mache ich nicht. Mein Vater wird mich auslachen. Der hält mich sowieso schon für einen totalen Spinner. Das mache ich nicht. Das ist jetzt absolut unwichtig, Mr. Linsdale. Das Leben von zwei Kindern ist in Gefahr. Also schön. Ich hoffe, er erreicht ihn. Das kann man wirklich nur hoffen. So. Ja, hallo. Ähm, könnten Sie mich bitte mit Sir Linsdale verbinden? Ja, danke. Ich warte. Hallo, Vater. Sag, hast du in den letzten Stunden einen Anruf bekommen? Ach, du, wollt, du wolltest mich schon erreichen? Sehen Sie Nein, natürlich kannst du das nicht wissen. Nein, ich... ich ja, ich bin, ich bin hier in Kirin, im Strandhotel. Und... ich. Wirklich? Was wollten Sie? Oh, nein. Moment, wie, wie viel? Siehst du... Ist Sie sind wirklich entführt worden. Nein, na, nein natürlich habe ich keinen Sohn. Nein. Ja. Ja, ja ich bringe das in Ordnung. Ja, mach dir, mach dir keine Sorgen. Auf Wiedersehen, Vater. Sie haben fünf Millionen verlangt. Fünf Millionen? Oh nein. Na, dann wird es höchste Zeit, die Polizei einzuschalten. Wo, sagt ihr, habt ihr die Lichtzeichen gesehen? Auf der Felseninsel! Ja, der Insel von Georgina Kirin. Ach, okay. Zur selben Zeit schlich George mit Timmy über ihre Insel. Immer auf der Hut und sich vorsichtig nach allen Seiten umblickend. Timmy gab nicht mal ein Schnaufen von sich. Unbemerkt erreichten sie die Burgruine. George kannte ihre Insel in- und auswendig und so wusste sie auch von der kleinen Luke, die sich in der Burgmauer befand. Sie schob ihren Kopf hindurch und tatsächlich, tief unten am Boden des Kellers, lagen die beiden Jungen und schliefen. Hey, Julian, Bill, aufwachen! Hallo, wacht auf, ihr beiden! Da war irgendwas. Ja, ich bin's George. Hey, hallo. Hey, Julian. Deine Cousine. Was, da was, oben in der Fensterluke. Wo? George. Julian, ich hol euch da raus. Bist du allein hier? Ja, sieht so aus, als ob wir ein Seil brauchen. Hat dich auch niemand gesehen, George? Keine Sorge. Ich laufe runter zum Strand und hol das Bootstau. Das ist stark genug für euch beide. Aber pass auf, die Entführer dürfen dich auf keinen Fall erwischen. Klar doch, haltet durch! In Windeseile war George zum Ufer zurückgelaufen. Sie zog das Ruderboot auf den Strand und machte das Seil zum Verteuen ab. Unbemerkt lief sie zur Burgruine zurück. Wo sie das Tau an einem Baum vor der Fensterluke festband und dann in den Keller hinabließ. Julian kletterte als erster hinaus, gefolgt von Bill, dem es etwas schwerer fiel, sich an dem Seil hinaufzuziehen. Okay, Julian, jetzt du, Bill. Los, Bill. Noch einen halben Meter. Dann hast du es geschafft. Oh, Mann, ist das anstrengend. Geht's? Ah, gib mir deine Hand. Und mir die andere. Wir ziehen dich raus. Das geht schneller. Okay. So, halt dich fest. Also ja. los. Okay. Ah, geschafft. Ist gut, ihr könnt mich loslassen. Ja? Aufstehen kann ich alleine. Okay, gut. Was? Was ist denn hier los, so früh am Morgen? Bill, mach schnell, wir müssen weg hier. Ja. Zu spät, ah. mein lieber Schatz. Dich lassen wir ganz bestimmt nicht laufen. Oh, was wollen Sie von mir? Ich habe Ihnen nichts getan. Ey, Hilfe! Ich ihn. Ja. Ich kann das Geschrei nicht hören. Ja. So. <lacht> lassen Sie ihn los! Huch! Mhm. Was will der Kleine denn von uns? Soll ich den etwa auch knebeln? Quatsch. Wir machen uns nur mit dem reichen Söhnchen vom Acker. Und ihr verschwindet, wenn euch euer Leben Liebe ist. Bist du endlich fertig, Bess? Ja. Bring ihn runter zum Motorboot. Na los, Junge. Lauf zu. Timmy, fass. Auch das noch. Verschwinde, du Mistvieh. Ja, feiner Hund. Hören Sie mal, Mist. Das ist gar nicht der Sohn von Bob Linsdale. Ihre Aktion ist vollkommen sinnlos. Was? das gehört, so. Ach, das ist doch nur ein Ablenkungsmanöver, Bess. Geh weiter. Ja, und wenn der Junge die Wahrheit sagt? Der alte Lindsdale wusste nichts von einem Enkel. Die wollen uns doch nur reinlegen, Bess. Jetzt mach, was ich sage. Ich glaube, ich mache viel zu oft, was du sagst. Das ist mein größter Fehler. Jetzt komm, verflucht nochmal. Achtung, Achtung. Hier spricht die Polizei. Oh, ich hab's doch gewusst. Verdammt, warum musstest du so lange rumquatschen? Lassen Sie den Jungen los und heben Sie Ihre Hände. Constable Wilbert und seine Kollegen eilten herbei und legten den beiden Entführern Handschellen an. Julian befreite Bill von seinen Fesseln. Im selben Moment legte ein zweites Polizeiboot an und Dick und Ann stürmten auf die Insel. George! Bill! Alles in Ordnung bei euch? Ja, alles okay. Das war Rettung in letzter Minute. Nee. – ja. Hallo, Bill! – Hallo, Bill! Mr. Miller, Mrs. Smith, wo kommen Sie denn her? Wir haben dich gesucht, Bill. Konntest du dir das nicht denken? Doch. Was haben die beiden mit euch gemacht, Bill? Sie haben uns in einen Keller gesperrt. Sie ja. dachten wohl, ich wäre der Sohn aus einer reichen Familie. Stellen Sie sich das vor! Ich ein Adliger, Bill Gatwick aus dem Kinderheim New Haven. <lacht> hast du gehört? So aus dem Kinderheim ist er, dein reichen Söhnchen. <lacht> ich habe von Anfang an geahnt, dass was nicht stimmt. Aber du, du wolltest ja nicht hören. Weil du es nicht laut genug gesagt hast. Ruhe! Sie sind verhaftet, falls Sie das nicht schon mitbekommen haben. Und zwar Einzelhaft abführen. Mein Julien, wie gut, dass ich nicht allein in diesem Keller war. Ja, zu zweit war es ja eigentlich auch ganz gemütlich. Bill, wir haben dir einen Brief von Marvin mitgebracht. Hier. Ich glaube, er vermisst dich. Ach, wirklich? Lies doch, was er geschrieben hat. Lieber Bill, es tut mir leid, was passiert ist. Ich wollte dich nicht beleidigen. Komm bitte zurück. Ohne dich ist alles total langweilig im Kinderheim. Dein Marvin. Die Küstenwache von Karen würde uns mit ihrem Motorboot nach New Haven fahren. Wirklich? Wie sieht es aus? Fährst du mit uns zurück? Das tue ich, Mrs. Smith. Von Abenteuern habe ich erstmal genug. Ja, und wenn du wieder eins erleben willst, dann kannst du uns gern besuchen. kommen Du kannst auch einfach nur mit uns baden gehen. Aber das nächste Mal stellen wir dich von Anfang an unter Timmys Schutz. Ja, und wenn du unbedingt willst, Bill, dann kannst du beim nächsten Mal auch den Abwasch übernehmen. <lacht> genau. Ich werde drüber nachdenken. Ja? Ganz vielen Dank für alles. War doch Ehrensache. Ja, gute Fahrt. Und grüß Marvin. Auf Wiedersehen. Tschüss, Tschüss Bill. Wir sind die fünf Freunde, Julien und Dick, Ann und George. Und Timmy, der Hund, wir sind die besten Freunde, ja. Yeah. Uns hocken Abenteuer, und wir durchforschen alte Gemäuer. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt mir.